Somebody Microfon este protul Valeriu, care va aduce, iubiți ascultători, programul I-132 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide, iubiți ascultători, cu versetul 42 de la Evanghelia după Ioan de la capitolul 10, verset pe care îl vom citi curând, în următoarele minute. Mai înainte de aceasta dați în voie însă vă rog frumos să vă citesc un scurt pasaj din cuvântul înainte scris de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la o mare lucrare a Sfântului Ioan Gură de Aur, tipărită nu de multă vreme, intitulată Sfântul Ioan Gură de Aur, scrieri partea a treia. Este vorba despre omiliile la Matei și pe carte este înscris, carte este tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De altfel, cuvântul acesta înainte este un cuvânt spus la Sărbătoarea Bunei Vestiri din anul 1994 și pasajul pe care îl citim sunt în felul următor. Calitățile dobândite în perioada uceniciei, dar purificate și iluminate în anii de aspră asceză care au urmat, sunt transparente și în cartea de față și, poate, mai cu seamă, în primele două omidii. Acestea două ar putea să constituie ele singure o edificatoare, dar și inedită introducere ortodoxă în studiul Sfintelor Scripturi. Bineînțeles, nu printr-o meșteșugită cuvântare reaprinde Sfântul Ioan Hristostom, dragostea și venerația ascultătorilor săi față de Scripturi, ci prin niște cuvinte care ar putea să zgudie și astăzi multe conștiințe creștine, mai puțin veghetoare. Spre exemplu, un citat din spusele lui Ioan, Sfântul Ioan Gură de aur. Spuneți-mi, vă rog, care din cei de față ar putea, dacă ea-și cere, să-mi spune un psalm sau un text din Dumnezeieștile Scripturi? Niciunul. Și nu-i numai asta grozăvia. Grozăvia este alta, că suntem atât de nepăsători față de cele duhovnicești, pe cât suntem de iuți, ba mai iuți decât focul, față de cele satanice. De v-aș întreba de știți cântece de lume... Cântece de dragoste, cântece de sprânate, aș vedea că mulți le știu pe de rost și că le cântă cu multă plăcere. Dar ce scuză găsiți că nu știți un text din scriptură? O, nu scălugar, mi se răspunde. Am femeie și copii și trebuie să mă îngrijez de casa mea. Ei bine, ascultă, scuza asta te pierde. Voi socotiți că numai călugărilor li se cuvine să citească dumnezeieștile scripturi? Când de fapt voi aveți cu mult mai multă nevoie de ele decât călugării, pentru că voi trăieți în lume, voi vă răniți în fiecare zi și de aceea voi aveți mai cu seamă nevoie, voi aveți mai cu seamă nevoie de leacul Sfintelor Scripturi. Prin urmare, a socoti de prisos citirea Sfintelor Scripturi este cu mult mai rău decât a nu le citi deloc. Astfel de gânduri sunt gânduri drăcești. Încheia citatul. Citatul acesta este luat de la Omilia 2 cu 5. Iubiți ascultători, așa cum mi s-a arătat aici, se vede că încă de pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur care a trăit în primele secole, era foarte răspândit obiceiul acesta de a nu se citi scriptura. Ce să vă spun, astăzi am avut ocazia să întâlnesc un tânăr care să spună că este creștin. M-am bucurat că mi-a spus că este creștin, am dat mâna cu el și l-am salutat în caritate de preot. Dar ce credeți? Îmi spune că el niciodată n-a pus mâna pe Biblie, îmi spune că el nu merge nici la biserică decât la Paște și la Crăciuni și totuși este creștin și îmi spune că este ortodox. Când l-am întrebat ce înseamnă ortodox, nici atât n să-mi răspundă Vai, și câți sunt din aceștia! Nu ai dreptul, iubitul meu, să te numești ortodox, să porți acest nume frumos și sfânt, acest nume care mi se pare cel mai drept dintre toate denumirile de culte care sunt întâlnite, pentru că numele acesta minunat de ortodox presupune creștin care merge în totul după dreptar care este Sfânta Scriptură a Lui Dumnezeu. Nu ai voie să te numești creștin ortodox dacă tu nu-ți citești Biblia și așa cum ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur din potrivă, pentru că noi suntem în lume, avem nevoie să o citim zilnic și să luăm de acolo adevărul ei întreg. Sfânta Scriptură conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. De aceea trebuie să citim Scriptura și fără citirea Scripturii și împlinirea ei a tot ce este spus acolo la tot adevărul, nimeni nu poate să aibă vreo nădejde să-L vadă pe Dumnezeu decât în calitate de judecător aspru care îl va trimite la locul pe care de fapt omul singur și l-a ales prin nepăsarea arătată față de Sfintele Scripturi. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile, după ce ne-ai dat cuvântul Tău, cauți să ne îndenți să-L citim. Binecuvintează, te rugăm, și citirea care se va avea loc în momentele acestea de aproximativ 30 de minute, binecuvintează gândurile pe care le vom asculta și ajută-ne, te rugăm, să ne apropiem de Sfântul Tău cuvânt și să nu putem trăi fără El, cum nu putem trăi fără aer, aceasta pentru slava Ta și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Dezlegat de o menească părere Și-a lipit de preascântul cuvânt Vreau fi sus de cum mi putere Vreau așa să-ți pe pământ Vreau fi de cum mi putere dezlegat de o părere și a lipit de preasfântul cuvânt, vreau Isuse cu întreaga mi putere, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Doamne, așa să ne ajuți pe toți, pentru că în ziua cea mare a judecății, așa după cum ne arăți în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 48, după cuvântul tău vom fi judecați, nu după părerea oamenilor, nici după părerea Sfinților cât ar fi de mari și nici chiar după părerea unor îngeri care ar veni din cer și ar încerca să schimbe această Evanghelie, așa cum ne arată Apostolul Pavel. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan la capitolul 10. Ne deschidem lecțiunea de astăzi cu versetul și 42 care spune în felul următor. Și mulți au crezut în el în locul acela. Suntem în împrejurarea în care Domnul Isus s-a dus dincolo de Iordan, după ce a avusese o confruntare puternică iarăși cu iudeii, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Aflăm din versetul anterior că mulți veneau la el și ziceau Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta este adevărat. Astăzi am citit versetul că mulți au crezut în el în locul acela. Deci, pe oriunde trece Domnul Isus, lasă în urma sa binecuvântata sămânța credinței, care duce la viață veșnică. Mântuitorul nostru este totdeauna punctul de atragere al acelora care au nevoie în orice loc s-ar afla. Când însă el este lepădat de mulțime, atunci trebuie să te desparți de ea ca să vii la el. Cei ce au crezut în Domnul Isus erau oile care ascultau de glasul lui. Mulți au crezut în el în locul acela, adică acolo unde adusese ura iudeilor. Tot așa este și astăzi. Mântuirea se capătă numai prin credința într-un Hristos lepădat, dar care a luat loc dincolo de moarte, așteptând ca poporul său pământesc să-l primească. În Evanghelia după Ioan, cuvântul a crede îl găsim scris de 99 și nouă de ori. În versetul acesta deci ni se spune, mulți au crezut în el în locul acela. Cât de minunat este Harul lui Dumnezeu! El a voit să pună la îndemâna credinței toate urmările de nepătruns ale venirii Fiului Său, care prin moartea sa a făcut cu putință și atât de simplu mântuirea sărmanilor păcătoși, cum suntem cu toții din fire. Așadar, toți cei care ar dori să aibă o judecată mai limpe deasupra lucrurilor lui Dumnezeu, să caute toate locurile unde se găsește vorba a crede și să se gândească ce înseamnă acest lucru. Mulți au crezut în el în locul acela. Frații mei, să fim purtători de Hristos în trăirea noastră, ca orice loc pe unde trecem să fie o pricină de credință pentru toți cei prezenți. Cu meditațiile asupra versetului 42 de la Evanghelia după Ioan capitolul 10, am încheiat, iubiți ascultători, cercetarea împreună cu preotul Niculiță a acestui capitol 10 din Evanghelia după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu prin harul și puterea lui, pe de-o parte, cât și prin bunăvoința dumneavoastră pe ce de -a la altă parte de a asculta, începem acum studiul capitolului 11 al Evangheliei după Ioan, respectiv versetul 1, pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul 1 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, sună în felul următor. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Era bolnav. Haideți, iubiți ascultători, să medităm puțin asupra acestui verset, împreună cu preotul Nicuriță, pe care l a călăuzit prin Duhul Său Cel Sfânt să alcătuiască aceste gânduri și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, luate în mod separat. Deci, când vii în legătură cu Domnul Isus, nu mai ești un oarecare ci devii o mare personalitate cunoscută de toți fie persoană cu rol negativ așa cum a fost Iuda, Caiafa, Pilat și alții fie persoană cu rol pozitiv cum a fost Petru, Ioan, Zacheu, Maria, Marta, Lazar și mulți alții adică vas de ocară cum au fost cei dinainte sau vas de cinste cu sunt aceștia după cum ni se arată și la 2 Timotei 2 cu 20 Lazăr nu mai era un oarecare după întâlnirea cu Domnul Isus, ci devenise prietenul lui, așa cum se arată la Ioan 11:11. ,11. Și cine este prietenul lui Isus, se află pe cea mai înaltă treaptă a vieții. Nu vorbim de o societate pământească trecătoare. Alta mai înaltă nici că poate exista. Avram a devenit prietenul lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu îi spune taine pe care alți pământeni nu le puteau afla Orice nume care se leagă de numele Domnului Isus devine neuitat în vecii vecilor Fie nume de persoane, fie nume de localități, pentru că tot ce se atinge de Hristos primește lumina și mireasma Lui ne arată deci cuvântul Lazar din Betania Atât persoana cât și locul au primit pe cetea veșniciei Numai pentru că au fost legate de numele Domnului Isus Hristos Mai departe ni se arată satul Mariei și al Martei sora ei Betania era o mică localitate dincolo de muntele măslinilor cam trei kilometri depărtare de Ierusalim, în partea de sud-est. Aici locuiau trei suflete scumpe, Maria, Marta și Lazar, unde venea deseori cu deosebită plăcere și dragoste întuitorul nostru ca să se odihnească din lungile lui călătorii și să-și răcorească inima mâhnită și îndurerată de ura și necredința iudeilor, care își apărau cu îndârjire religia lor Împotriva învățăturilor și lucrărilor lui sfinte și dumnezeiești În casa scumpă din Betania, Marta, totdeauna la lucru, slujea cu toată inima Domnului Isus, Iar Maria, stând la picioarele lui, îi asculta cuvântul Legătura dintre mântuitorul și aceste suflete scumpe ajunsese atât de adâncă încât nici nu se poate spune în timpul din urma al șederii sale pe pământ, el se retrăgea acolo noaptea, alungat fiind din Ierusalim de ura iudeilor. Lucrul acesta se vede pe parcursul evanghelilor când sunt citite cu minte. Deci, satul Mariei și al Martei, sora ei. De ce o fi punând Sfântul Evanghelist întâi pe Maria, spunând satul ei? Să fie oare o întâmplare? Nu! Maria, ca ființa care stătea la picioarele Domnului Isus și asculta cuvântul, avea întâietate. Mântuitorul nostru nu inversa valorile. Lucrurile duhovnicești erau înaintea celor mai bune lucruri pământești. Așa cum le spune el însuși la Matei 6,33, Căutați mai întâi împărăția cerurilor, și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra Sau, cum se arată la facerea 1 cu unu La început Dumnezeu a făcut cerurile Și apoi a făcut pământul Cine ascultă mai întâi cuvântul lui Dumnezeu Și apoi se ocupă de celelalte lucruri Devine întâiul înaintea lui Dumnezeu Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui ne face pe noi, ființe pământeene păcătoase, mai presus decât îngerii. Pentru aceasta, cine se miră foarte mult, să citească 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 3. Deci, versetul pe care îl cercetăm acum, versetul 1 de la Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, ne arată: Lazar era bolnav. Vedeți dumneavoastră, și prietenii Domnului să se îmbolnăvesc? căci boala ține de trupul acesta trecător. Și ei trec prin diferite încercări, câteodată chiar mari încercări. Dar să nu uităm un lucru foarte însemnat, și anume, încercările din viața celor iubiți de Domnul au un rost mare. Prin ele numele Domnului este mai înălțat și lucrarea lui propășește mai mult. Cine vrea să se convingă de acest adevăr, să privească atent și cu credință la viața tuturor credincioșilor lui Dumnezeu arătați în Sfânta Scriptură, începând cu neprihenitul Abel. Am avut deseori ocazia personal să cunosc ce mare lucrări au putut să facă în inima oamenilor încercările pe care Dumnezeu le trimite asupra unora din copiii săi scumpi ocazia participării la anumite întruniri ale fraților care au deficiențe fizice. Mi-aduc aminte, nu mult a fost în partea Moldovei, a venit o soră acolo care avea nouă copii acasă, copiii toți întregi și sănătoși, dar mereu se plângea că e greu. Și când a venit și-a participat la întrunirea aceea și-a văzut acolo un grup de tineri, care erau fiecare într-un fel sau altul vitregiți cum a lăsat Dumnezeu de unele facultăți fizice și a văzut bolnavi în cărucioare sau i-a văzut pe unii stând pe pat, s-a cutremurat ora și tot timpul, toată perioada cât am văzut-o acolo cu ocazia acestor întruniri au durat două, trei zile, era plânsă cu lacrimi în ochi și tot din poziția Doamnei iartă-mă că am cârtit. Și s-a dus acasă bucuroasă și fericită că avea nouă, dar erau toți întregi și fericiți, și a fost lecuită pentru toată viața ei de boala cârtirii și de amărăciune, căci de acum îi privea cu drag și a spus, Doamne, n-am știut ce înseamnă să am copiii sănătoși, am văzut ce înseamnă să fie unul bolnav și mie mi-ai dat pe toți sănătoși, iartă-mă. Iată deci ce binecuvântare au putut să aducă frații aceștia pe care Dumnezeu a găsit cu care să îi treacă prin împrejurări grele? Ce binecuvântare au adus în viața acestei sore și multe atâtea alte cazuri! Câți nu s-au întors la Dumnezeu văzând pe frații aceștia cu deficiențe, tineri și bătrâni, oameni cu carte și oameni cu mai puțină carte, au rămas pătrunși până în adâncul ființei de starea de fericire acestor tineri, acestor frați cu deficiențe, care, în ciuda tuturor problemelor pe care le ridică handicapul lor fizic, citeai în ochii lor și în inima lor o lumină, o bucurie veșnică. Toate acestea au înrăurit în chip izbitor și foarte puternic pe mulți din cei sănătoși și au determinat să vină la Hristos. Da, într-adevăr, bolile și suferințele în viața copiilor lui Dumnezeu sunt prilejuri binecuvântate prin care Dumnezeu le aduce lor mult rod în veșnicie și mulți vor fi din cei care au avut handicapuri aici pe pământ fizice în special, care vor aduce mult mai multă roadă lui Dumnezeu decât cei sănătoși, pentru că ei în suferințele lor, fără să-și dea seama au lucrat deosebit de mult pentru Dumnezeu. Frații mei scumpi, care ascultați aceste gânduri minunate, inima sus și mai e puțin nu mai este mult, până în clipa în care Domnul vă va umple cu binecuvântări, vă va copreși cu un rod bogat pe care l-ați câștigat în urma suferințelor acestora și care vă va răsplăti din plin clipa aceasta căci viața pe Pământ este o clipă cu binecuvântări veșnice. Dumnezeu să vă întărească tot mai mult pe dumneavoastră în starea în care sunteți, iar pe noi să ne miște mai mult inimile să ne învățăm lecția, ca toți la oaltă, dumneavoastră prin suferințele fizice care le aveți, iar noi, prin starea în care suntem puși de Dumnezeu fiecare la locul nostru, să rodim tot mai mult pentru Dumnezeu roadă veșnică, roadă care îi va aduce lui slavă, iar nouă, numai puțină bucurie. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa orânduire, care din toate și prin toate ne arată binele său veșnic pentru făpturile sale. Amin. Iubiți ascultători, venind înapoi la textul lecției noastre de astăzi. Trecem acum la versetul 2 al capitolului 11 din Evanghelia după Ioan, capitol a cărui studiu l-am început în lecțiunea de astăzi. Versetul 2 sunt în felul următor. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a picioarele cu părul ei, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Ceea ce faci pentru Domnul Isus, iubitul meu, să știi, nu se uită în vecii vecilor Mereu, mereu ți se amintește numele și fapta atât pe pământ cât și în cer Maria era aceea care a uns pe Domnul Fiul lui Dumnezeu a fost uns de Tatăl Adică a fost făcut Hristos pentru mântuirea lumii Hristos în limba greacă sau Mesia în limba ebraică înseamnă uns Maria însă a făcut același lucru pentru Fiul lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu. La uns, adică și ea, l-a făcut Hristos pentru ea însăși, cât și pentru toți câți au văzut și au auzit despre această faptă măreață. Hristos a devenit mai Hristos prin Maria. Ce mare taină! Noi, prin ceea ce facem, putem să mărim sau să micșorăm pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru, pe Fiul lui Dumnezeu, Hristos, Domnul, așa după cum vedem la psalmul 30 cu versetul 4. Măriți prin laudele voastre numele Lui Cel Sfânt. Sau psalmul 97, măriți sfințenia Lui prin laudele voastre. Iată deci ce valoare veșnică, covârșitor de mare, are felul nostru de viață și laudele pe care le aducem lui Dumnezeu prin care putem mări sfințenia lui printre oameni aici pe pământ. Dacă îl ungem mereu cu mirul dragostei și al ascultării față de el, față de cuvântul lui scris, atunci îl mărim, îl facem mai Cristos, îl înmulțim. Adevăratul urmaș al lui Cristos, adică creștinul adevărat, este o înmulțire a lui Hristos pe pământ prin tot ceea ce face pentru Hristos și pentru ai Lui. Cine citește și cine aude să înțeleagă. Maria era deci aceea care a uns pe Domnul cu mir. Dragostea Mariei pentru Domnul Isus ardea pe altarul inimii ei într-un fel neobișnuit de aceea a împins-o la fapte neobișnuite. Această dragoste izvoră dintr-o adâncă credință care, ca un fulger în noapte, lumina drumul spre viitor și vedea ceea ce uisei să întâmple iubitului ei învățător, adică vedea moartea lui ca preț de răscumpărare pentru toată omenirea și de aceea ea la a uns în vederea acestei mărețe și veșnice lucrări. Numai dragostea care lucrează împreună cu credința Poate să facă lucruri mari pentru Dumnezeu pe pământ De fapt, orice lucru care este izvorât din dragoste Este mare, chiar dacă pare mic Și orice lucru care nu este rodul dragostei Este mic, chiar dacă pare mare Spre exemplu, un copil care dorește să sărbeze ziua mamei și el nu are bani și nu știe să meargă să cumpere flori, se duce pe câmp și adună flori foarte neînsemnate, poate chiar fără nicio însemnătate, dar le aduce cu dragoste și cu bucurie mamei lui. Câtă bucurie pricinește el mamei lui cu niște buruieni adunate de pe câmp. Nu buruieni le contează, ci mama privește la gestul și dorința copilului. Altfel însă povestea o doamnă Că în timp ce se afla cu soțul în Germania, în interes militar, știa că ori de câte ori aducea soțul un buchet de flori foarte frumos, venea de fapt de la o amantă. Nu încânta cu nimic buchetul de flori cât era de scump, știind că prin acest buchet de flori căuta să își acopere o faptă mârșavă de înșelare. Vai câți nu fac așa și astăzi cu Domnul Isus, trăiesc în concubinaj cu lumea vorbind din punct de vedere spiritual, își fac plăcerile lor și caută ca în ziua de duminică sau în alte zile de sărbători se să aducă Domnului cuvinte frumoase, predici sau, cine știe ce, alte ritualuri. Dar Domnul nu privește la aceasta, ci el se uită de unde vii și dacă trăiești în concubinaj cu lumea, îți spune, așa cum scrie la Iacov, suflete preacurvare. Nu știi că prietenia lumii este dușmănie cu Dumnezeu? Iată, deci, Dumnezeu privește la viața și intenția ta nu la ceea ce aduce. Maria, deci, după ce a uns pe Domnul Isus cu mir, îi ștergea picioarele cu părul ei. În înțeles duhovnicesc, picioarele Domnului Hristos sunt astăzi toți cei care fac parte din trupul lui, biserica cea vie. Sufletele marii trebuie să-mi meze picioarele lui Hristos și să le șteargă cu părul capului lor, adică cu înțelepciunea de sus care locuiește într-o minte nouă, ca în felul acesta să le ușureze mersul spre marea lucrare pe care o au de înfăptuit pe pământ. Binecuvântat să fie Domnul pentru lumina adevărului său pe care o dă fiilor credinței mereu și tot el să facă în așa fel ca gândurile acestea minunate pe care le-am auzit și astăzi cu ocazia lecțiunii I-132 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții să găsească un răsunet, un ecou puternic în inimile noastre, să ne curețe de tot ce aceste concubinaj cu noi, cu lumea, cu plăcirile noastre vechi și cu niște suflete curate ca al lui Mariei să aducem Domnului Isus daruri cât ar fi de mici, dar să i dintr-o inimă curată și o dorință sinceră de a-L slăvi pe El. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos, prin harul și puterea Duhului Său cel Sfânt, care să ne ajute să-I aducem slavă, cinste și mărire acum aici pe pământ și în toți vecii. Amin. șabia să vorbească, luiim chiar bun să mu, și averia via rea să o înpartea șabia Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierini, veți rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, Fără ea nu primiți gununa. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pieri deci vrem de ea, urmăriți-o, aveți dragostea.